Sports. Parlem de la Unió. Calagina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Calagina, un somni fet realitat. Calagina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys. Tenia moltes ganes de fer-ho. Uh, I és un restaurant on, on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes... I, co i coques, que la gent quan veu coques es pensa que són coques de recapta o pizzas i són coques, vull dir que són absolutament glamuroses com a plat uh, és un restaurant que està dedicat absolutament als vins només tenim vins de l'Empordà i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i ja et dic, partia d'un somni A Calasina trobaràs diferents plats dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Uh, escarxofes fregides botifarra de parol ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calasina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35. Calasina. Per parlar d'aquest, eh, dèiem eh, que anirem a parlar de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres doncs, que ahir s'imposava 0-12 al camp del Mollet. I per parlar d'aquest partit tenim a l'altre costat del fiu telefònic el nostre company i amic eh, i directiu de la Unió Esportiva Figueres, Carles Lloberes. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, ahir una victòria, 0-2 al camp del Mollet, dos gols de teixi. Explica'ns una mica doncs, com va anar el partit i una Unió Esportiva Figueres doncs, que eh, ja pràcticament es pot dir que és nou equip de primera divisió catalana, no? Si, no, si bueno, les coses no es torceixen... Sí, Si sí, les coses haurien de canviar molt particularment. Jo, en fi, en la meva manera de veure ja ja podem considerar primera catalana. Ara bé, clar, tampoc es pot dir, si, si encara falten vuit jornades, eh, doncs esclar, esclar que no es pot dir perquè eh, també fa mala feixa. Però vaja, el Figueres va aconseguir una victòria molt maca a 0-2 a camp del tercer classificat que no deixava de ser un, un equip molt complicat i un equip molt ben format que ocupi la tercera plaça de la classificació, és que ha de ser un bon equip. I així va ser eh, aquesta gent. En la primera part ens van, ens van apretar, però a la segona part, llavors, clar, amb, els, amb, el, amb les retòliques corresponents dels entrenadors, com passa sempre amb qualsevol equip, en la segona part, i amb els canvis oportuns, doncs en Cabot es va poder aconseguir els tres punts que són de vital importància i fent aquí, o sigui, ja deixant pas pues, un espai entre els dos primers classificats, Ripollet i Figueres, eh, amb el Mollet, que ja és una distància molt important per al Mollet en aquest cas. Uh, 61 punts els que té la Unió Esportiva Figueres, uh, sí. uh, també el Ripollet, el Ripollet i, sí. i l'Avià, en aquest cas que és el primer equip que no pujaria 43, uh, queden sí. 21 punts en joc exacte, o sigui que això seria escolta, una demacle total que el Figueres eh, o sigui que, en fin, que eh, no guanyés cap més partit o que només en guanyés un, un o dos això, això quasi, quasi és impossible, però Mira, ara també, penso que ja te'n vaig comentar que els jugadors del Figueres i així com el cos tècnic i això eh, eh, la intenció és mirar de quedar campions, que, que és clar, que, que tal li fa quedar, va, primer, com segon, com terç, com, com quart, com el sisens, perquè ja és el que es diu, que va pujant igual la primera catalana. Però la, la intenció del Figueres és que sigui eh, aquest ascens amb tot el mereixement i aconseguint el primer lloc. Uh -huh. A La propera jornada la Unió visita el camp del Turó de la Peira, un no veig Uh, perdó, efectivament, bé, perdó, ara sí. estava, ara sí. m'ho havia mirat, uh, estava confós. Sí. Uh, efectivament, al Toró de la Pella ve aquí, vi la tenim dissabte, sí. uh, com, com veus aquest partit, sí. uh, Carles? Home, uh, jo crec que mm, si, si entra dintre de la normalitat que el Figueres pugui guanyar, i sobretot a casa, a casa no sé, el Figueres ha fet un canvi, eh, esclar, com més natural, començament de temporada, eh, es van fer uns quants fitxatges que s'ha hagut d'acoplar l'equip, i ara ja, esclar, ja al començar, tot i així, o sigui, tot i o sigui, fent l'acopalament aquest oportú, doncs, eh, pues, a la primera volta ja estàvem ocupant els llocs tal, d'alproviscara, en aquesta segona volta, ja eh, s'ajuga com, com un equip, és que vull dir, ja, ja es coneixen els recursos, ja fa, es fan els canvis oportuns, que, mm, que quan hi sempre s'encerten, esclar, com vas o sigui fent proves, això s'ha de fer canvis oportuns i encertar se a vegades, és clar els jugadors poden ser bons, potser no sé, de, i després d'allà on te'ls col·loques, o, o de quins companys tens al costat, et poden ser més rendibles o no, però ara actualment doncs clar, es eh, estic comprovant i no sé si ho has comprovat tu que sempre en les segones parts quan fem canvis és per millorar i per donar el tomb o sigui, i aportar se el partit com molt d'ells, eh, tal com ha passat També també és del que es tracta no? els canvis sempre són doncs, per aportar alguna cosa a l'equip, i ahir precisament eh, Teixidor va ser l'autor dels dos gols eh, just acabat d'entrar Exacte, exacte, sí, sí, sí, sí, sí, sí i eh, llavors eh amb les entrades de', de Jairo i, i, i amb estan més oportuns. i em eh, teixi perquè és clar eh, el que havia passat que, és que estava tocat perquè ja el diumenge anterior ja no va jugar. i és clar llavors eh, el, el, el, fer, el, el fer jugar eh, en aquesta segona part. Eh, doncs ja, llavors ja és diferent i el noi pues, mira, es troba gust i i ja, ja ports de 18 golets, que això és molt important i tu ja saps que amb un equip com un delanter et porta pues, una xifra important de, de gols, això en eh, fi, eh, anima molt i, uh -huh. i, i et pot fer guanyar molts i molts de punts. Uh -huh. que així és, eh? Verdaderament, un jugador, doncs, com entesi, que aporti 18 gols a aquestes alçades, doncs, eh, vol dir, significa, doncs, que és un jugador referència per aquesta Unió Esportiva Figueres. Eh, per altra banda, Carles, eh, parlàvem del partit, eh, doncs, del Ripollet, sí. que també ha de visitar a Vila tenir m'hi ho farà. d'aquí doncs, la... dues jornades, eh, després del desplaçament de la visita l'autou de lapeira, hi ha un desplaçament a Granollers i després arriba aquest partit davant del Ripollet. Eh, suposo que aquí sí caldrà doncs eh, eh, eh, eh, si no, a fer que avui la tenim, sigui el jugador número 12, no? Potser? Sí, home, ja tenim pensat fer alguna cosa... Avancen-nos alguna cosa, si és possible. Eh, a mirar, a veure si la gent se plega més a l'estadi, si repre per aquest partit. Esclar, hem de tenir que estarem en plenes fires, eh? D'aquí, aquí jugarem, llavors, esclar, com més natural... Hauríem de jugar al dia 31... Ai, el dia 31, el dia 1 de maig, però, és clar que és el diumenge, però eh, com que el Figuéres ara se juga el dissabte a les tardes, doncs, o sigui, se jugarà el dissabte a la tarda, potser s'atreçarà una miqueta l'hora, potser una horeta... Perquè, pregunto, canviar el partit a diumenge no es farà, no? No, no, no, no, no, no, no, això no, i el que interessa, doncs, esclar, és que hi hagi gent al camp, però, clar els Cefires... Algunes es decanta per aquí, altres es decanta per, per anar a veure, en fi, al circo, o jo... No, Home, pors, primer, un és, és un bon plan anar primer a primera vida teniu i després anar al circo. Eh, sí. No, com... sí, sí, sí, sí, i, clar, i, i ens interessa, o sigui, que això, a mirar a veure si, si, si el camp fa més bon aspecte encara, i és clar perquè no, no, no deixa de ser pues, un partit que és que se, se, ens hi jugarem al pues, primer lloc, Eh, perquè, esclar, ara, ara, ara estem en el primer lloc, per exemple, però estem empatats amb ells. Però, esclar, ells oficialment és com si anessin líders per aquesta diferència de gols, que, que són quatre, quatre que, que en tenen de més a favor i dos de menys en contra. O sigui que, un, un. Eh, un, un. Sí, 62-22 eh, i 58-30-23. Eh, 35 gols a eh, 35 la diferència de la Unió Esportiva de sí. Figueres i 40 la diferència del Ripollet. Doncs llavors, esclar, ja, ja entra això, que tu llavors ja el guanyes, vol dir que si, si guanya el Figueres a casa, mm -hmm. ja llavors el passa, el passa a davant eh, i, i, en fi, llavors mira... Eh, a mirar si es pot aconseguir pas al primer lloc i no deixar l'altre que s'acabi Suposo, Carles, que l'ambient eh, això dins el cos tècnic dins el vestuari i també, perquè no dir-ho la directiva deu ser immillorable, no? Sí, home, sí, sí, sí, sí Home, aquest ambient és bo i no sé si ja t'ho vaig comentar un dia que, que els jugadors sí, sí estan, estan evolucionats en, en poder quedar campions no n'hi ha prou de, de fer el, el segon i inclús hi va haver algun moment que l'Arnau els volia fer de fer descansar un xic o i sigui, no, o sigui, treure els llibres d'un entrenament i ells tant sí com no va, van dir que no, no, que, que ells volien entrenar igual i que, i que no estaven pas per refluixar o sigui que o sigui, són com o, si fossin autèntics professionals eh? o sigui eh, es, es porten bé en aquest sentit eh mm -hmm. Doncs, uh, Carles Lloberes, directiu d'aquesta Unió Esportiva Figueres, de veritat, uh, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Uh, tornarem a parlar en properes jornades. Esperem, doncs, uh, celebrar aquest assent ja de forma i manera matemàtica de la Unió Esportiva Figueres. Això mateix. Molt bon vespre. Molt uh, gràcies. Adiós. I nosaltres, que continuem, i continuem parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres, com dèiem, que s'imposava ahir 0-2 al camp del Mollet, i ho farem ara anant a sentir el que ens explicava el seu tècnic Arnau Sala aquesta mateixa tarda. Sí controlat amb, amb els minuts. Uh, una nova victòria uh, després de venir a guanyar a casa uh, i continueu allà dalt, no? Uh, depèn del que, del que faci avui el Ripollet doncs uh, us torneu a posar empatats, no? Sí. Bé, bueno, el Ripollet sembla que ha guanyat, uh, tornem a estar allà amb els mateixos punts, i aquests tres punts del Mataró que, que ballen allà però bueno, jo m'imagino que es decidirà molt primer o segon lloc el partit que vinguin ells aquí perquè la veritat és que el tercer està a molta distància i, i bueno, seguits ara també els hi costa guanyar i m'imagino que, el, que haurem de jugar el liderat amb el, amb el Ripollet uh, Tu imaginaves haver-t'ho de jugar amb el Ripollet uh, si abans de començar la temporada t'ho arriben a dir com, com, quina, quina nota li posaries a la temporada que, tot i que queden set partits uh, que està fent a la Unió? Jo crec que és molt bona la nota perquè estem complint els objectius, per tant la nota ha de ser bona. M'imaginava jugar-me com el, el Ripollet i contra més equips, no, no em pensava que ens destacaríem tant, això no m'ho pensava pas. Vull dir hem estat molt bé els dos equips, a que hem guanyat moltíssims partits i els altres no ens han pogut seguir. Això no, això no m'ho esperava. Penseu que hi havia més igualtat entre 3 o 4 equips. Uh -huh. No sé, Arnau, si amb la Lliga ja, amb les 5 ja a la butxaca, s'està treballant per l'any que ve, a la Unió, no sé, com, quin plantejament teniu? Sí, la veritat és que sí, que volem treballar per l'any que ve. Eh, volem, volem donar minuts a gent que, que no n ha tingut tants per, per, perquè ens demostrin si l'any que ve estar amb nosaltres i si pogués ser quan el el que ve de és la lliga, però doncs tens a dir contar amb juvenils per anar-los veient ara i no veus parlar per temporada, que i per tant si estem preparant uh, l'any que ve amb la mesura del que podem. I els objectius uh, de cares a final a aquest final de temporada per de fer tot donar minuts als jugadors, quins quins serien? Pues això, eh? preparar l'any que ve, ja que, ja que la competició ens ha donat aquest marge aquest marge per preparar els partits i bueno, i aquí són, pues intentarem perprestigiar l'entitat i intentarem guanyar la lliga. Doncs Arnau, moltes gràcies i molta sort. Vale, gràcies. Doncs això és el que ens comentava l'Arnau Sala, el tècnic de la Unió Esportiva Figueres. És un Arnau Sala, doncs, que es mostrava content i doncs, satisfet per aquesta victòria aconseguida i, com ell mateix destacava a partir d'ara, doncs, intentar donar minuts als jugadors del juvenil i també a jugadors que no han tingut, potser, els minuts que haurien volgut al llarg de la temporada. 7 Música La primera en oferir-te 24 hores de música 107 Música Any 1993 En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila Sacra Ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. Sempre hi ha un abans i un després. Ara toca la connexió eclèptica... Right. Divendres de 9 a 10 de la nit, al 107 sentim la música. La connexió eclèctica. Feel good. Be good on your radio.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 Doncs nosaltres, que continuem aquests 107 esports d'avui i quan passen 20 minuts del punt horari de les 9 del vespre i el que farem a continuació serà anar a parlar del Vilasacre, de l'equip de Casa 1 Vilasacre, que avui eh, per dia 0 gols a 3 eh, davant del Cadaqués. De nosaltres eh, el que anirem a sentir serà el míster d'aquest eh, Vilasacre, Carles Maureta. I res, és, minutes, no hi ha res, aquests 90 minuts, no quedem el boig, eh? bueno. Vèiem si no uh, uh. ah, que anirem a sentir el tècnic d'aquest uh, Vila Sacra i ho farem a continuació El Vila Sacra, en Carles Malbeta Carles, avui una derrota 0-3 amb el Cadaqués Explica'ns com ha anat el partit Bueno, bona tarda, ha sigut un partit complicat com, partit, com el que d'aquí sempre presenta i, i real l'equip va donar la cara, molt content de l'equip i res, res re. un partit més i ja està, coses a millorar com sempre i coses a treballar, però bueno, contra el que d'aquí sabem que és un equip que és un d'aquests corredosos que hi va, hi va, hi va i bueno, tres tres gols de pilota parada i ja està no hi ha més. Queden uh, set partits uh, per acabar la lliga, per acabar la temporada, explica'ns com afronteu i la sacra aquest final temporada Home, la veritat ens està fent una mica llarga perquè entre sancions i lesions eh, ens està costant una mica però, però bueno, no té més, les temporades són les que són i hem de treballar fins al final i, i bueno, ara estem passant realment estem passant una ratxa no gaire positiva i, I res, seguir treballant a medida de possible i treure el cap endavant i aviam com, com més aviat la trenquem. Suposo que el que dius tu, no? Intentar tornar per pel camí de les victòries i això, no? Intentar aconseguir una victòria el més aviat millor, no? Sí, home, clar, sempre intentem treballar per la victòria, el que passa, clar, ara se'ns ha acumulat entre, entre les jones i sancions, eh, se'ns acumula gent que ens ha faltat, gent important de l'equip, i, bueno, vulguis no, també ens baixa el nivell, ens baixa l'actitud de l'equip, i això l'equip ho nota, quan depèn de qui juga i depèn de i no un equip de futbol ho nota, encara que intentis de fer el possible que no es noti, l'equip ho sap, i encara doncs, més dificultat havent de jugar contra el segon i, i res, però bueno, no hi ha més. L'únic que s'ha de fer és treure el cap endavant i, i seguir treballant per, per treure les coses endavant. Doncs, Carles, moltes gràcies i molta sort. Molt ve Dani, igualment. Doncs això és el que ens comentava el tècnic eh, d'aquest eh, Vila Sacra, en Carles Maureta, un Vila-sacra, donc que la setmana que ve tindrà un partit difícil en aquest cas el camp eh, del Marc de', un rival d'aquells eh, sempre, sempre complicadors i que sempre sol posar les coses difícils eh, doncs, eh, i que està lluitant per la part més alta d'aquesta classificació. Nosaltres el que anem a fer a continuació se'an a fer una petita pausa, tornemt tot seguit n'han parlar del Girona, d'aquest empat a un d'aquest Girona i ho farem doncs, establint una connexió amb l'exterior. Per tant, doncs, després de la pausa tornem, com deèiem, parlant d'aquest Girona. Vine a practicar el Futbol golf a Massanet de Cabrenys Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de Futbol golf a l'estat espanyol Amb un recorregut de 18 forats Pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Football World Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, el terreny de Futbol golf està format per 28 jurats conjugats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de Futbol golf a l'estat espanyol el tens a Massanet de Cabrenys. Vine a roll,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 037 bé al correu info absolutely no Llega la hora de la música más caliente. Ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida. Senseit Música. Ritmo latino. Ritmo latino. Música folk. Música tradicional. Músiques d'arrel. Cosmos. Música folk a la teva ràdio i també per internet. Cosmos. Tradicions i cultura. Els diumenges, a les 5 de la tarda, a 107 Música. Hello. 107 Música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107musica.com. Profundament Interior. Blusmania a 107 Música Els dimecres a les 10 de la nit el blues arriba a 107 Música No cal buscar més Blusmania Blusmania <fixi> Els dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10-11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enxert. Rap 107. Ritmes i paraules. Man, Rap 107. Yeah, yeah. oh. dimecres a les 11 de la nit a 107 Música. <totipatia> <totipatia> <totipatia> rigi Night. El Rigi, les nits dels dijous, és el protagonista. Reggie Night. Dijous a les 11 de la nit a 107 Música. 107 Música. Música al 100%. Connecta't a www.107musica.com set Música, la més musical. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80 un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música 107 Esports Tot l'esport de la comarca el teu abast, Dani Pagès 107 Esports amb Dani Pagès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 de Parlem del paralada Doncs efectivament, nosaltres que continuem aquest eh, 107 esports passen dos minuts del punt horari de dos quarts de deu del vespre i el que farem en continuació serà anar a parlar d'aquest eh, paral·lada un paral·lada que avui ha caigut derrotat eh, pel resultat de 0 gols a 4 davant de la Gramenet B una Gramenet B doncs, que ha arribat a paral·lada eh, una situació, la classificació per sota del conjunt al d'Empordanès però tot i així ha estat Uh, superior almenys en el segon temps el conjunt entrenat uh, per Edu Vilche d'un prelada que jugava uh, a la porteria amb Sergio Julien Litus, Toni, uh, Chacon, Paul Isma, Tidian, Gerard, Sergi Garcia. Uh, també ho feia Carbó i Bermúdez. Entraven, com dèiem, Carbó, substituint a Sergi García al minut 68. També entrava Sergi Casanova substituint a Isma també al minut 68. I Vidal substituint a Bermúdez al minut 71. Al 0-1 arribava Obra d'Anaca Naca al minut 55. Al 0-2 el feia José del 63. Al 0-3 el tornava a fer el mateix José L. al minut 86. I al 0-4 final el posava Valdivia al minut 91. Paral·lada, que ha caigut derrotat per un enganyós 0-4 en un partit eh, que començava en dues ocasions, eh, verd blanques, en els primers eh, quatre minuts, totes, dia, totes dues, de Paul Comte. La primera, eh, desviada Corner per un defensa, el primer minut de joc, i la segona, eh, el porter Colomenc, l'enviava també a còrner al minut 4. La resposta visitant ha estat al minut 10 amb un xut de Josele que Sergio blocava a la perfecció. Als 15, un, uh, un Tidian, uh, tidian uh, feia un passer milimètric a uh, Sergi Garcia, que no hi arriba per ben poc i els 24 Pol novament envia un xut al travesser, al 36 un fort xut, eh, per so... Bermúdez amb un, xut, amb un xut per sobre el travesser i eh, la primera meitat s'ha acabat amb un possible penal per mans d'un jugador visitant que l'àrbitro no ha vist. A la segona meitat els champanyers han sortit totalment desconeguts i el 55 Naka amb un xuc creuat, eh, feia el 0-1. A partir d'aquest moment, al paralada ha desaparegut i peruguí, intentava més amb el cor que amb el cap que no pas amb el cor. El Gramenet B tenia el control del partit i al minut 63 Josele va de tota la defensa i a Fusella Sergio fent el 0-2. I ja en el tram final de partit, eh, novament, eh, Josele posava el 0-3 al minut 86 i el darrer minut eh, Valdivia de penal posava el 0 a 4. Segona derrota consecutiva d'un paral·lada que no ha pogut evitar, com dèiem, aquesta derrota i que la setmana que ve visitarà el camp de l'Olot en un partit difícil, difícil per als homes d'Edo Vilxez. Un Edo amb el qual intentarem parlar amb la en la nostra edició de demà. que passen eh, 36 minuts del punt horari de les 9 del vespre i continuem eh, fent camí cap a les 10. I el que farem a continuació serà anar establir, com dèiem abans, una connexió amb l'exterior amb eh, Pontferrada concretament i ho farem per anar a parlar amb el nostre company del diari de Girona Marc Bruguès, que ha estat in situ al Toralín, eh, visquent eh, aquest eh, empat del Girona 1-1 un, un, un empat que arribava doncs, amb un gol obra de Txetxu i amb una mica de polèmica, no? Per aquest gol, eh, Marc, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Doncs sí, explica'ns eh... una mica com ha anat tot plegat, eh, Marc. Efectivament, no? El, el que dius tu, un empat eh, al camp del coE, doncs eh, no pot ser mai un bon resultat, no? Per molt que hagués anat perdent en el marcador, eh, estàs obligat, si aspires, si el Girona no vol aspirar, doncs eh, això, lluitar per les posicions de playoff, està obligat a sonar els tres punts eh, davant d'un rival de la... El pitjor rival de la categoria, perquè els números així ho diuen, que és la Ponferradina. Ha estat un partit on el Girona l'ha tingut controlat durant tota la primera part, un, un domini de la pilota absolut, i on la Ponferradina no ha fet eh, res, res, res, absolutament res. Uh, no, el Girona no ha estat encertat en atac en aquesta primera part, i, i només comença la represa, doncs, Gais Casay-Sar ha marcat un gol de falta directa, que ha fet molt de mal al Girona, els ha deixat molt tocats, uh, han trigat molt a reaccionar, uh, la Pontferradina... A partir d'aquí doncs, ha passat a ser el dominador absolut del partit i fins als darrers minuts de, de del, del encontre doncs no hi ha hagut la reacció. Que ha estat un gol de txetsu doncs en una jugada una mica polèmica, com dius, que eh, diguem que ha fet eh, crispar una mica els ànims de, del públic i també dels de, de jugadors visitants locals en aquest cas. Avui, eh, Marc, era un partit eh, perquè el Girona s'enganxés a la part alta, no? Eh, què, què ha passat en aquest Girona perquè no pogués aconseguir la victòria? Sí, doncs eh, diversos motius, no? En primer lloc, doncs aquesta manca d'efectivitat que durant tota la temporada estava, estava sent molt, molt elevada, doncs avui, doncs... El jugador de Manter, ja sigui Quico Ratón a primera part, Pere ha tingut un prei i ja, i ja amb l'empat de Checho després Despotovic ja ha tingut un 1 contra davant del porter Alejandro que no ha sabut materialitzar. Jo crec que ha sigut eh, en part aquesta poca punteria i en part el gol de, el gol de la Pontferrabina que ha sigut només començar la repressa que ha trastocat els plans de, dels jugadors d'Agner que no s'han sabut refer fins al cap de 20 o 30 minuts i ja és a han llançat gairebé tota la segona part uh, amb aquestes premisses, doncs és impossible treure resultat positiu d'aquest camp que re reitero, repeteixo doncs, és el, el pitjor rival de, de tota la categoria, de tota la segona divisió A i que només ha guanyat, recordem, quatre partits en tota la temporada que tal com ha anat el, el marcador al partit uh, sumar un punt 9 no mira 85 si sí, no deixa de ser un bon resultat però esclar, s'ha de tenir en compte que estava jugant contra l'últim classificat Efectivament, comentes tu un girona que jugava davant del darrer classificat i la propera setmana eh, ara li venen dos partits seguits a casa, les Palmes-Els. Eh, com, com, com es veu això? des de Què, què, què deia Raul Agner al final de l'encontre? Explica'ns una mica, Marc. Sí, doncs la sensació era aquesta d'haver salvat un punt una mica inextremes, no? I també amb aquest regust una mica Marc, de, que després del gol de Checho, doncs s'havien de, de, de desaprofitat d'unes clares opcions, opcions de guanyar, no? Uh, el, el sentiment, la sensació que hi havia de, de mirar de fer bo aquest punt uh, la setmana que ve contra les Palmes en un partit que el Girona rebrà un rival el millor, l'equip més en forma de la, de, la, de la categoria perquè recordem que ve de guanyar quatre partits consecutius i que estan, diguem, en el moment de la temporada després de jugar amb el descens se n'estan sortint i venen a Montevideo per totes s'han situat amb 39 punts i de, de, el Girona doncs, dir, la intenció que reiterava Agner i els jugadors era de ferrar aquest Les Palmes i de sumar 3 punts per fer do cap de Bonferrada i mirar d'enllaçar-los ja més enllà amb la, la jornada d'aquí 15 dies que torna, tornarà a ser, recordem, a Montilivi, en aquest cas davant de l'Els un rival directe en aquesta lluita per la promoció i que de sumar 7 d'aquests 9 punts doncs es donaríem tots per bastant satisfets. Doncs, en eh, Marc Borgués, eh, company del Diari de Girona, de veritat, eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns i serà fins la propera. De res, moltes gràcies vosaltres. Doncs, eh, amb aquesta connexió, nosaltres, que manquen en aquests moments, eh, 19 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre i el que farem serà anar fer un repàs a tots els resultats de la jornada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre.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 Ens trobaràs al passeig de la Principal de Peralada número 1. Ens Al telèfon 972 53 82 07. De fang. restaurant Cafè del Centre de Peralada. un servei acurat a un preu bevent, cantant, mentint, que no econòmic secreta, és tot lloc creuat qu'un sense Doncs que en a nosaltres que començarem fent un repàs als resultats en aquesta jornada. Jornada 30, eh, primera divisió, eh, disputats ahir, Madrid 0, Sporting 1, Getafe 2, eh, València 4 i Villarreal 0, Barcelona 1. Disputats avui, eh, Real Societat 1, Hércules 3, Espanyol 1, Racing de Santander 2, Llevan 3, Màlaga 1... I Deportivo, 2 Mallorca, un. Uh, comença a partir de les 9 del Vespa, l'Ossassona, l'ètic de Madrid. I uh, uh, per demà, a les 9 també queda l'Almeria, l'ètic de Bilbao. Uh, classificació, uh, Barcelona 81 punts, uh, Real Madrid 73, uh, tercer és el València amb 57, uh, quart el Villarreal amb 54, cinquè Espanyol 43 i sisè l'ètic de Bilbao amb 41. Per sota... Trobem amb 18è lloc l'Hèrcules amb 29, 19è Màlaga també amb 29 i tancant l'Almeria amb 26 punts. La propera jornada, la 31ena, en aquesta primera divisió, Mallorca, Sevilla, Saragossa, Getafe, València, Villarreal, Barcelona, Almeria, l'ètic de Bilbao, Real Madrid, Esporting de Gijón, Ossassona, l'ètic de Madrid, Real Societat, Hèrcules, Espanyol, Racing de Santander, Llevan i Màlaga, Deportivo. Anem a cap a la segona divisió A del futbol espanyol, Jornada 32, amb els següents resultats, Les Palmes 2, Elx 1, eh, Granada 2, Cartagena 1, Nàstic 1, Tenerife 1, Òscar 2, Còrdoba 0, Villarreal B2, Barça B3, eh, Recreativo de Huelva 1, Xerés 1, Valladolid 2, Rayo 2, Albacete 1, Salamanca 0, Alcorcón 3, Numància 1... Betis, 1. Celta, 1. I Pontferradina, un Girona, 1. La classificació, després de 32 jornades disputades, primer líder, el Rayo, amb 62 punts, segon és el Betis, 59, tercer el Celta, amb 56, quart ja el Barça B, amb 53, cinquè l'Elge, amb 50, i sisè el Granada, amb 49. A setè és el Cartagena, 48, amb 46, vuitè el Valladolid, també amb 46 el Girona, i... Uh, és 9è uh, a partir d'aquí uh, per la part de baix uh, 19è Salamanca amb 31 20è Albacete amb 28 uh, el Tenerife 21 en 27 i la Pontferradina tancant amb 22 punts la propera jornada, la 33 ja uh, d'aquesta segona divisió A Els Nàstic, uh, Tenerife al Corcón Còrdoba, uh, perdó Tenerife al Corcón Numància Villarreal Uh, Barça B Granada, Cartagena Recreativo, Jerez Betis, Celta Valladolid, Rayo Albacete, Salamanca Pontferradina i Girona Les Palmes. Baixem una categoria, ens aniran cap a la segona divisió B, grup tercer... Amb els següents resultats, Esporting Maunés 1, Badalona 1, Jornada 32 també, Gramenet 3, Oriola 1, Mallorca B 0, 1, Tinguent 1, l'Hospitalet 2, Sant Andreu 2, uh, Sabadell 3, Atlètic Balears 1, Benidorn 1, Lleida 2, Terol 0, Sant Buillà 0, Alacant 1, Dènia 2, Alzira 1, Alcullà 1 i... Uh, també el Gandia, 2, Castelló, 0. La classificació, encatxalada pel Sardell, 57. Segon és el Badalona, amb 54. Tercer, el Cuiar, 53. Uh, quart ja el Lleida, amb 50. També en 50 el Sant Andreu. Uh, L'Oriola és 6 uh, 50 també. l'Alacant La Can L'Hospitalet, amb 47, 8è. Uh, Nobel, Terol al 46, a uh, Castelló també al 46, el Deni és 11 al 44, 12è Lontigent 43 també al 43 punts 13è, el Gandia l'Atlètic Palayers és 14è 39 15, el Benidorn amb 37, també en 37 el Esporting Maonès, eh 17, la Gramenet amb 33, el Mallorca bé que és 18è amb 28 punts, 19 l'Alzira amb 27 i tancant el Sant Boià amb 24 punts. La propera jornada, en aquest cas també la 33ena, com a la segona divisió A, Oriol Esporti Maunès, Badalona Benidorn, Lleida Terol, Sant Buià Alacant, Dénia Alzira, Alcuià Gandia, Castelló Mallorca Bé, Untinyent L'Hospitalet, Sant Andreu Sabadell i Atlètic Balears Gramenet. Nosaltres fem una aturada en el camí, anem a, fer una mica, a posar una mica de publicitat i tornem tot seguit acabant de repassar la resta de resultats.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 te puc complir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant, cafè del centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu bevent, cantant, mentint, no econòmic. Per estar secreta, dona valenta, tu és tot el of me Doncs, com deien nosaltres, que continuem, ara sí, doncs ja repassant eh, tot el que és el futbol íntegrament territorial català, i començarem fent-ho per la tercera divisió, jornada 32, amb els següents guarismes, Terrassa 3, Balaguer 0, Premià 2, Vilanova 0, Poble de Mafumet 1, El Prat 1, Europa 0, Gavà 1, nou eh, 1, Espanyol B 0, Muntanyesa 0, Palamós 0, uh, Castelldefels 0, Llagostera 5, Cornellà 2, Vilafranca 0 i Escodo 1. En 2, a més a més del Manlleu 1, Reus 1. La classificació en els quatre primers llocs, Llagostera líder 62 punts, Poble de Mafomet 54, Reus 53 i Cornellà 50. Un. Per sota trobem el Palamós amb 34 punts, 17è, eh, 18è l'Amposta també amb 34, 19è l'Escó amb 25 i tancant el Premià amb 23. La propera jornada, la 33 ena ja d'aquesta tercera divisió, és la que formen els següents enfrontaments. En Posta, Terrassa, Balaguer, Premià. Vilanova, Pobla de Mafumet, El Prat, Europa, Gavà, Espanyol B, Masnou, Montañesa, Palamós, Castelldefels, Llagostera, Cornellà, Vilafranca, Manlleu i Reus, Escó. Baixem fins a la primera divisió catalana, jornada trentena, amb els següents guarismes, en aquest cas... Uh, dèiem amb els següents guarismes. Voles a zero Olímpic Campfagió 1, sans un, un Vicun, eh uh, i 4 repetent que 3, Vilassar 1, Olot 3, Montcada 1, Rubí 2, uh, igualada un Sant Cristòfol 2, Blana 0, Guissos 2 i uh, Tortosa 2, Pobla Sec 0, a més a més del Peralada 0, de Gramenet B 4. La classificació encarcelada per l'Olot, 65. Segons és el Vic, 63. Tercer, el Tàrrega, amb 58. Quarta és el Rubí, amb 53. Cinquè, el Vilassà de Mar, amb 45. La Rapitenca, sisè, amb 43. El Paralada, setè, amb 42. Amb 42 també el Sant Feliuen. I l'Igualada, vuitè i novè respectivament. El Guixols és 11, è amb 39. I per la part de sota, en zona de descens, dinobès, el Blanes, amb 27. I tancant el Poble Sec, amb 10. La propera jornada, la 31-ena, en aquest cas, de eh, la primera catalana, Tàrrega, Olesa, Olímpic amb faigua igualada, Sant Cristòfol, Blanes, Guixol, Sans, Vic, Tortosa, Poble Sec, Gimnàstic, Iberiana, Repitenca, Vilassar, Olot, Peralada, Gramenet, B, Montcada i Rubí, Sant Felivenc. Baixem una nova categoria, ens situem a la regional preferent. Grup primer... Disputats ahir, eh, el Mollet 0, Unió Esportiva Figueres 2 eh, i disputats avui, Palau Solità i Plegamans 2, eh, premiada del 3, Ripollet 4, Vià 0, Granollers 1, Tona 2, Turó de la Peira 0, Horta 1, Cassà 1, eh, Canyelles 1, Gironella 2, eh, 3, Manresa 2 i Banyoles 3, Palafugell 1. Un, uh, també la classificació encapçalada pel Ripollet i Unió Esportiva Figueres, tots dos amb 61 punts. Tercer el Mollet, 49. Quart, el Manresa, 47. Uh, cinquè, l'Horta, amb 45. I uh, el Farners, sisè, amb 44 punts. Aquests són els sis equips que solirien l'ascens a la primera catalana. La propera jornada, la 28ena, és la que enfrontarà els següents uh, equips. havia Premià de Dalt, Tonna Ripollet, Horta Granollers, Unió Esportiva Figrestura de la Peira, Parafugell Mollet, Manresa, Farners, Canyella, Gironella i Cassà. Palau, Solità i Plegamans. Uh, concretament serà la jornada 28. Uh, anem cap a la primera regional. La jornada 27. Bos de Tosca 2, l'escala 1. Abadesenc uh, 2, uh, Bisbalenc 3. I quart dos la Jonquera 2. Uh, més resultats. Besalú 0, Sant Gregori 0. Amer 1, Lloret 2. Sant Hilari 1, Bescanó 5. Ripoll 0, Caldes 3. Tossa 1, Camprodon 4 i Vilamalla 0, Tordera 0. La classificació encatxalada pel Lloret amb 76 punts. Uh, pel que fa als equips de casa, l'escala és quarta amb 43, i el Vilamalla és 12, amb 32, la Junquera és 15, è amb 28 punts. La propera jornada, la 28ena, és la que formen els següents enfrontaments. Bescanó, Caldes, Lloret, Sant Hilari, Namer, Tordera, Tossa, l'Escala, Vila Malla, Bisbalenc, Bos de Tosca, Sant Gregori a Badesenc, la Junquera de i Quart Ripoll. Uh, la... Baixarem cap a la segona regional en el seu grup uh, 15, amb els següents uh, resultats, jornada 27. Monells 4, Emporia Brava 1, Esplais 3, Lledó 2, uh, Roses 4, Purbau 0, Sant Pere 1, Alguifac 2, uh, Torroella 1, Cabana 0, Agullana 2, Verges 1, Sant Miquel 0, Bagú 1, Llençà 3, uh, Base Roses 2 i Viladamà 2, Borressà 3. Uh, la classificació en que se l'ha pal amb 72 punts, segonés els Plai 60, tercer el Turrell amb 54, quart el Bass Roses amb 49, cinqués el Borresà amb 44, sisè el Sant Pere amb 41. Setell, Llençà, amb 39 punts. Vuitè, el Begú, amb 38 punts. Uh, Nové, el Verges, amb 37 Desè, el Vilademat, amb 36 Amb um, 33 punts, 11 de lloc, el Monells. Dutzer, l'Emporia Aura, amb 29 punts. Uh, Tretzer, la Gullana, amb 27. I catorzell, Lledó, també amb 27 punts. El Cabanes és 15, è amb 26 punts. Uh, Setzer, el Sant Miquel, amb 21. Dissetè, el Porvou, amb 19 i 18è, l'Alguifac, amb 14. La propera jornada, la 28ena, és la que tindrà els següents enfrontaments, Base, Roses, Torroella, Bagú, Agullana, Alguifac, Monells, Borressà, Llançà, Viladamatas, Plais, Purbó, Sant Pere, Verges, eh, Lledó, Cabanes, Roses i Emporia Brava, Sant Miquel. Baixem fins a la tercera regional, grup 30, amb els següents enfrontaments, amb els següents resultats, Medels, Estartit, 4, de 6, Mariscal, Dullà, 2, Cristineng, 1, Boliviana, 1, L'Armentera, 1, Arobé, 1. Jafra, 1. Eh, Bàsca, 5. Cursar, 1. Camallera, 0. Sant Jordi des Valls, 3. Eh, L'escala, 3. Gualta, 2. I eh, Siurana, 0. Montràs, dos, eh, descansava en aquest cas el Sant Pere ve la classificació en els dos primers llocs Jafra líder 63 segon és el Montràs amb 61 la propera jornada, la 28ena és la que formen els següents enfrontaments Cursà, Cristinenc, L'Armentera, Bàscara Gualta, Boliviana, Jafra L'Escala, Sant Pere ve Arobé Montràs, L'Estartit Sant Jordi des Vall, Ciurana, i Camallera Melis Caldullà, descansaran en aquesta propera jornada al Sauleda i ja per anar tancant el món del futbol masculí, tenim el els resultats de la tercera regional, grup 31, eh, jornada també 27, Unió Esportiva Figueres B2, Fortià 1, Llers eh, 8, Salvatans 3, La Junquera B0, Cistella 5, Vilajuiga 3, Paral·lada B1, Base Roses B3, Sant Llorenç 1, es polla un Vilabertran 3 i jugats aquesta tarda Navata 3, Garriguella 1, Vilasacra 0, Cadaquests 3 i Vilafant 0 marca de l' 6 la classificació en els dos primers llocs Unió Esportiva Figueres bé 70 punts líder i cadaaquest segons 62 per la resta marca de l' tercer, 61, Quart Quaes allers amb 57 també amb 57 punts al Vilabertran. sis és el furtià amb 46, 7è Garriguella 39, 8 vuitè el ci amb 35 amb 34 en al Sant Llorenç. desè lloc pel Nevat amb 33, 11è el Bas de Roses B amb 32, eh, 12è el Vilajuega amb 31, el Biosacra que és 13è amb 28 punts, 14è l'Espolla amb 27, eh, la Junquera B que és 15è amb 23 punts, eh, 16è el Vilafan amb 19 i tancant en eh, 17è lloc el Paral·la B amb 13 i els Salvatans 18è amb amb 11 punts. La propera jornada, la 28ena, és la que formen els següents enfrontaments. Vila Llers, Cistella, Garriguella, Paralada B, Vilafant, Vilajuiga, Navata, Sant Llorenç, de La Muga, La Junquera, B, Salvatans, Bases, Roses, B, Fortià, Espolla, Cadaqués, Unió Esportiva, Figueres i Marc Vila Sacra. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del cafè del centre de Peralada. Nosaltres que posem punt i final ja en el nostre programa d'avui i tornem demà dilluns a partir de les 9 del vespre. Que passin una molt bona setmana.